Розділ 15. Добре знову відчути свіжий вітер на обличчі, тихо сказав тамука, дивлячись на сосни, які м'яко гойдалися від нічного вітру. Корабель худоби пекельне місце, відповів хулагар. Такі речі ніколи не призначалися для таких, як мо. І все ж ми потребуємо їх зараз, сказав тамука, розтягуючи свої довгі кінцівки зі стогоном. Сівши, він відкинувся на стовбур дерева і подивився через річку. Місто согодні було тихим, вогні погашені, так що здавалося, ніби в ньому мешкають лише привиди. Чому так, що худоба обирає жити таким чином, скупчившись у смердючих халупах, схованих за стінами, живучи зі своїм власним смородом? Нескінченний степ Валенії мав таку красу, коли хвилясті пагорби взимку ставали багрянами зі сходом сонця, Ніби світ горів, або коли сутінки осідали над таборами і голоси співців підносилися до вічного неба, коли перше світло ночі заявлялося в безхмарному небі. Як могла худоба жити так, коли трава величезних родючих рівнен констану підіймалася так високо, як голова коня? Так що, коли вони їхали, здавалося, ніби у мене люди десь зусиль пливуть крізь зелені хвилі, або коли обіг був завершений і дах світу підіймався з нескінченних рівнень, коли Баркт-Нум – місце, де духи преки могли торкнутися світу, вперше з'являвся крихітний шматочок білого, що підіймався з нескінченного моря зелені, коли до нього було ще десять днів їзди. Як ця худоба може жити, дивувався та мука, ніколи не бачивши того, що бачив він. Його думки повернулися до дня коли він поїхав сам у високі священні пагорби Барта, ще на чверть обігу, де вогні неба танцювали між вершинами скелесті голі зуби світу, що виступали до небес. Він посміхнувся, згадуючи страх всередині, коли він вперше наблизився до священного місця, бо це був його час переходу, коли всі, хто народився в попередньому обігу і міг володіти люком і списом, йшли на самоті, щоб прожити 30 днів у високих горах, постити та шукати свого ока, внутрішнього духу воїна. Посміхаючись, він згадав ніч вогню в небі, претів, що їхали вгорі у славі, проносячись через нескінченне небо, гриви їхніх коней мерехтіли та танцювали, їхні стріли прорізали вогняним світлом. Саме тієї ночі вони дарували йому свій талісман. Вогняне світло падало вниз, вражаючи високі вкриті льодом гори своїм світлом». При світлі вогню він піднявся вночі, знайшовши ще теплі фрагменти їхньої стріли. Простагнувши руку під свої шкіряні обладунки, він відчув маленький мішечок із дубленої шкіри худоби, талісман надійно замкнений всередині. Хулагар, сидячи поруч із ним, посміхнувся. «Думаєш про Барт?» Хоча та мука був майже на обіг молодший за нього, Хулагар все ж дивився на молодого щитоносця з певним лагоговінням. Знак предків був даний йому. Він був обраний щитоносцем до своєї дванадцятої весни. За рік до того, як вони нарешті повернулися до високих гір, місця, де, за словами співців, предки вперше прийшли до Валенії десять тисяч обігів тому. «Ще через п'ять років ми будемо там знову», – відповів Тамука з посмішкою. Дивно буде побачити це знову, дав світу місце відпочинку. «Я часто молився, що подивлюся на це ще раз», – відповів Хулагар, «щоб, можливо, бути вшанованим серед вшанованих і щоб мої кіски спочивали там, а не були розкидані по нескінченному морі трави». «Хулагаре, ти говориш дурниці. Можливо, в наступному обігу, коли ми повернемося ще раз, і твоє волоса буде сивом, можливо, – тоді. Наш світ змінюється, зітхнув Хулагар. Війна з бантагами. Це лише мимолітна річ, відповів Тамука. Так було завжди, але це мене. Так, це правда, вони тиснуть на нас зараз. Мій предок співав мені про дні своєї юності, коли бантаги були скинуті гореатом, прадідом Жубаді, і степ був червоний від їхньої крові. Так було завжди. Обих тому настиснули також тугари. Навіть я пам'ятаю нашу поразку при Оркі. А тепер тугари лише жебраки. Руками худоби вони були такими зроблені, відповів Хулагар. Он там, перед тим містом. Вони були знищені. А тепер ти і я ховаємося в тінях ночі та дивимося на те прокляте місце, де худоба скинула братів Орди. «Ти звучиш наляканим, прошепотів та мука». «Я наляканий», – визнав Хулагар. Та Мука подивився на щитоносця Кар-Карта і шанобливо кивнув. Жоден воїн ніколи не визнає свого страху, навіть перед власнимка. Проте Хулагар був щитоносцем, як і він, навченим невеликим колом свого братства шукати істину всередині, навіть коли істина створювала слова, які викликали б глузування від інших. Бо як інакше можна було б керувати Каркартом у його безмежній силі, якщо поруч із ним не їхав той, хто міг би чітко бачити все? «Розкажи мені про свій страх», – сказав Тамука, повернувшись до Хулагара. Сто п'ятдесят обігів тому в наших кланах відбулася велика зміна, – почав Хулагар, напіврозмовляючи, напівспіваючи свої слова – так що та мука здривнувся, бо це була ознака того, що дух увійшов у Хулагара і керував його словами. Бо ми знали, що ту не світла, шлях богів предків, тих, хто ходив між жірками, простагався далеко до багатьох місць. Речі, які були нам дивними, раптом з'являлися речі, які змощувалися і вмирали під світлом нашого сонця. Проте інші речі, такі як Ева, які ходять, як ми, і є худобою пауза межами володіння бантаїв або жахливі йор, яких ми скинули. Дивні рослини, плоди десару, самі дерева цього великого лісу, ці речі прийшли до нас, і худоба приходила також завжди худоба. Проте всі були однакові, але різні, здавалося, приходячи з багатьох місць, але ми не знали цих речей бо ми з Орди мешкали в Барті, співаючи про повернення наших богів-преків, які залишили нас тут 10 тисяч обігів тому. Та Мука кивнув на слова Хулагара, бо такою була тканина пісень, які співали ввечері перед вогнями. Жінки та діти Орди сиділи навколо кіл, воїни стояли за своїми родичами. І тоді прийшла худоба, яка принесла нам коня, священний дар, надісланий богами-преками, і ми взяли цей дар і поїхали вперед у нескінченний обіг світу, звільняючи себе, назавжди їдучи до сонця. Наші очі завжди шукали вперед, щоб знайти шлях до зірок, щоб взяти світ Валенії у свої руки, коли ми пізнали, що було нашим правом народження. Ми більше не копалися в бруді за нашою їжею, бо преки надіслали нам худобу. Вони надіслали нам усе, чого ми бажали, почувши наші молитви, коня для нашої сили, худобу, щоб бути нашими слугами та їжею. Вони звільнили нас. Хулагар зітхнув, його очі заплющилися, і Тамука міг бачити, що дух все ще затримується всередині, і Їнтер терпляче чекав. Я чую голос страху, що шепоче на вітрі, зітхнув Хулагар. Тамука відчув як волоски на його тілі поколюють, і він дозволив цьому пройти крізь нього, бо він був щитоносим, тим, хто повинен дивитися всередину, і він не відступив від слів хулагара. Худоба змінилася, зітхнув хулагар. Баланс світу впав. Вісу, так, який співає, тепер пожирає мисливців повітря, миша стрибає на горло лисиці. Худоба змінюється. І ми повинні стати схожими на них, а вони стають схожими на нас. Баланс зникає. Наші преки, які їдуть небом, дивляться внизу страху. Вони кличуть нас із застереженням, бо тут місце кінця назавжди. Радість вічної їзди, свобода всього, чим ми є, вона зникає вночі. Ми повертаємося до Баркта, і чи поїдемо ми ще раз у невинності? Хулагар замовк. Крик нічного яструба прорізав повітря, і хулагар заворушився, відкрив очі і подивився на Тамуку. Ми всі дурні, якщо думаємо, що можемо відкинути такі речі, як те, і він показав на Огункіт, що стояв на якорі посередині річки. Тоді знищив у худобу, сухо сказав Тамука, щоб жоден з них не залишився живим, щоб пам'ятати такі речі. Принаймні тоді ми добре поїмо сезон чи два. Коли наступного разу ми обійдемо цим шляхом, ми можемо привести нову худобу з інших земель. Констанців і так занадто багато. Давайте відведемо мільйон з них на світ, щоб повернути ці землі. Ми робили такі речі в нашому минулому, переганяючи великі стадаїв, розміщуючи їх по всьому світу, щоб виконувати наші накази. «Два роки тому інфекція була лише тут», – сказав Хулагар, вказуючи назад через річку. Якби тугари не були такими дурнями, вони могли б покласти цьому край, і ми б навіть не знали. Тепер є три народи худоби, які знають, як робити машини, машини, яких ми не розуміємо. «Ні, Тамуко, це знання пошириться, як вогонь перед нами». «Подумай, якби ти був худобою». Якби ти почувався, якби дійшла чутка, що нас можна так легко бити? Думати, як худоба, огидно, рівно сказав тамука. Проте ти, щитоносець, ти повинен навчитися думати, як усі істоти, щоб служити своєму карту. Тамука завагався. Думати, як худоба хулагаре. Я повинен зняти з себе все. Чим я є, щоб більше не знати, що я обранець моїх преків, призначений володар нескінченного степу? Що я сам можу увійти в житло худоби і вибрати, кого візьму для мого столу, щоб живити моїх родичів? Що я сам міг би ходити серед десяти тисяч з них, і вони тремтіли б від моєї присутності? І якби я наказав, усі оголили б свої горла для мого клинка? Обличчя там муки скривилося від огляди. «Як вони можуть виносити таке життя? Проте вони думають, вони відчувають, вони жалібно плачуть, коли ми ведемо їхніх родичів до наших ям», – рівно сказав Хулагар. «Тому вони можуть ненавидіти нас. І так, вони можуть навіть мріяти про те, що вони можуть зробити з нами, якщо їм дати засоби». «Я більше думаю про почуття мого коня, ніж про них», – відповів Тамука. Як і я. Відповів хулагар, мій кінь, супутник могока, призначений їхати зі мною у світ предків. Худоба, лише живлення для мого шлунка, призначена годувати мене і в наступному світі. Але худоба тепер робить зброю коні? Ні. По всьому цьому великому світу вони не злічені, як стебла трави. У десять разів більше, ніж нас, може, в сто разів більше, ніж нас. Знання, яке було виведене в тому місті, вирветься. Я чув, сказав Тамука, що коли ті в тому місті думали, що їх переможуть, Мустакаркат все ще пропонував їм пощаду, що необхідна кількість буде взята для ям, а інші все ще можуть жити, як завжди жили. І вони відмовилися, рішуче сказав Хулагар. Їхній лідер Кін сказав, що вони всі помруть, а не продовжуватимуть жити під Ярмом. Я теж це чув. Це наше мислення, Тамуко. Це була б наша відповідь, якби світ справді перевернувся і худоба приїхала до наших воріт. Ми всі помремо, а не пікоримося їхній гамбі. Вони тепер мають мрію перемогти нас, і вони тепер мають засоби також. Ми могли б усіх їх зарізати, але мандрівники, яких ми ніколи не зможемо спіймати, понесуть слово, понесуть і знання, як вони вже роблять істими, хто зупинив хворобу віспи? Це неможливо зупинити зараз. Та мука підвівся і підійшов до берега річки і подивився через неї на місто. Спалах світла освітив небо. Здалі по річці слід вогню піднявся в небеса, прорізаючи дугу по північному небу. Здавалося, він завизнамить, а потім дуже повільно пустився вниз, рухаючись все швидше, а потім зник. Був в спалах світла, і через довгі секунди глухий грім прокотився назад через річку. Ми повинні дізнатися все, що можна дізнатися від них, рішуче сказав Тамука, озираючись у тіні, де все ще сидів хулагар. Ми повинні навчитися виготовляти власноруч зброю, яку вони мають, а не просто обманом змушувати худобукувати ці речі для нас. Світу, який ми знали протягом незріченних обігів, тоді не буде, відповів Хулагар. Тоді його не буде. Мій каркарт планує використовувати цю зброю худоби проти бантаїв. Дурниця. Чому? Це вони є ворогом, сказав Тамука, вказуючи на місто. Усім нам загрожує те, чим вони є. Нехай худоба вбиває худобу. Але чому мерки повинні вбивати бантаїв? Бо саме так ми завжди показували, що ми воїни. Це причина, чому ми їдемо, причина, чому ми живемо. Для цього і потрібна війна, щоб гнати наших ворогів, щоб наша казах оплювалося їхніми голосіннями. Худоба також відкрила війну, то носить хулагаре. Але для них це означає знищити нас. Слава безглузда. Усі повинні побачити ту істину, що сама причина війни змінилася назавжди, доки ми не очистимо це дивне мислення від нашого світу. Я, однак, дещо помітив, відповів Хулагар. Звідки беруться машини, які вбивають, які пливуть по воді без вітру, які, як ми чули, навіть рухаються без коней по сухій землі? Звідки беруться ці речі? Будівлі, які вони називають фабриками, відповів Тамука. Чому? Будівлі не рухаються. Якщо ми хочемо зробити ці речі, ми повинні зробити ці будівлі та машини, які роблять машини, і самі працювати в них. Міркування Хулагара приголомшило його, і з серцем, повним гіркоти, їм подивився назад на місто. Чи це наша доля? Подумав він з Огидою. Щоб вижити, ми повинні стати такими, як це, більше не їхати з вітром в обличчя, а працювати перед гарячими вогнями, які створила худоба – виготовляти власними руками, а не напружувати лук своєю силою. І подумай про це також. Я бачив першу гармату, яку створили янки, ту, яку вони обміняли у картаїв на їхній метал, щоб зробити більше таких речей. Вона була маленька, ствол міг підняти майже один воїн. Тепер вони роблять нові. Такі, що потрібна сила 50, щоб підняти, які можуть руйнувати стіни, можуть вбивати, як та, що щойно вистрілила так далеко, що не можна навіть побачити свого ворога. Ця худоба хитра. Один кін робить зброю, потім Кромвель робить ще сильнішу. Я навіть підозрюю, додав він, що коли цей кін повернеться, він матиме ще потужнішу зброю. Я бачив священні луки Каркарта, сховані у священній юрті, луки, якими володіли предки сто бігів тому. Вони всі однакові. З'янки виробниками зброї не так вони продовжуватимуть змінювати речі, навіть коли ми змінюємося. Я розповідав тобі про нову річ, яку я бачив у місті Картаїв, сказав та мука з надією вона містить навіть пристрій наших найдавніших предків. Можливо, на мить це нам допоможе, сказав хулагар, але янки викують щось у відповідь. Та мука відчув, як його почуття хитаються від усього, що він тепер обмірковував. Якщо вони використовують щось, взяти з кургану стародавнього, знайденого на нескінченному степу, що вони можуть знайти на даху світу, священному місці, де прекі мешкали протягом незліченних поколінь що вони можуть знайти там, щоб рятувати себе. Дивувався він. Усе це доведеться зробити, якщо вони хочуть вижити. І він також усвідомив, що він щитоносець, навчений до такого мислення. Як карти кланів приймуть такі речі. Як воїни, які думають лише своїмка, відреагують, якщо їм скажуть думати такі речі. Як Занкарт який поведе свій народ до таких нових речей, відреагує також. «Це, зрештою, зрозумів він, буде його найбільшим завданням». Відповідальність за все, що йому було доручено, тепер була ясною. «Я розумію, чому ти змусив мене розглянути це?» – сказав Тамука, дивлячись на Хулагара з захопленням. «Кар-карт, найблагородніший з картів», – відповів Хулагар. Він керує з часів ворки, Він стримував силу бантагів своєю хитрістю. Кашітоноса ніколи не змогло б зробити такої речі. Ось чому він каркарт, а такі, як ми, ні. Проте я боюся, що він не зрозуміє по-справжньому всього, що потрібно зробити для нашого народу. Хоча Джубаді не бачив усіх цих інших причин. І, я думаю, ніколи не міг би їх зрозуміти. Я вірю, що Манту зрозуміє. Здається, в ньому є дотик нашого мислення. Його ка ніколи не було таким сильним, але нам тепер потрібен той, хто, окрім хитрості справжнього воїна, повинен мати здатність прислухатися до наших слів також. Хулагар підвівся і підійшов до тамуки. Вука ніколи не міг бути тим. Приписи все ще повинні бути дотримані. Зітхнув тамука. Манту був обраний. Шкода прокана. Він також міг би послужити. Я повинен забезпечити, щоб дух вуки поїхав у мирі. Предки, безсумнівно, відвернулися б від нас, якби його дух пішов до них у Ганбі. Будемо сподіватися, що ти зможеш вибрати час скоро. Та Мука кивнув, його дух обтяжений тим, що він повинен зробити, і розумінням тепер усього, що це означало». Він відчував, що криза скоро настане, що якось той, кого звуть Кін, повернеться. Можливо, це буде там, можливо, це буде, коли довгоочікуваний у чоловік нарешті прибуде, щоб закріпити це місце. Він знатиме, коли настане час. Принаймні, я сподіваюся, знову побачити Барт, зітхнув Хулагар, і тоді я буду задоволений. Можливо, це так, як я боюся». І я проїхав останній обіг. Тоді це буде твоя турбота, мій друже, бо нам знадобиться твоє керівництво кар-карта, якщо ми коли-небудь поїдемо знову. Нам слід повернутися до корабля, сказав він. Хулагар підійшов до маленького човна і заліз у нього. Та мука підійшов до судна, застрибнув і схопився за весла. Штовхаючись об дно, він вивів човен у річку і почав гребти. Мене створені для води», – тихо засміявся він, коли човен розвернувся і нерівним зигзагоподібним кусом рушив назад до огонь кита. «Я думаю, настав час нам піти», – тихо сказав Джим Хінсен, дивлячись на втомлених солдатів-картаїв і піратів Джеймі, зібраних на палубі галери. «У нас все ще є кілька сотень чоловіків, розкиданих по рівнинах, і деякі з них, мої хлопці», – заперечив Джеймі. «І ти хочеш залишити їх позаду?» «Я думаю, те, що у нас тут, набагато важливіше», – різко сказав Хінсен. Він показав на середню частину корабля. Прив'язаний і міцно закріплений, стояв локомотив, який зламався біля мосту Кеннебек і був залишений. Корабель мав помітно нестійке відчуття через таку велику вагу, що знаходилася над ватерлінією. Це буде складно доставити його додому, але він міг добре уявити реакцію мерків, коли він представить їм таку річ, щоб розібрати та використати. Після 30 днів гри в Котамешку з Кіндредом, він знав, що гра закінчена. Вони проклали захищену лінію аж до мосту і навіть зараз прокладали колію по інший бік. Останній рейд, щоб спробувати їх затримати, був катастрофою. Кіндрид перехитрив його і влаштував засіки за кілька миль від лінії. Він втратив майже 50 чоловіків у цьому, і він був проклятий, якщо його застрелять і вб'ють посеред якоїсь богом забутої ділянки пустища. Проте він все одно міг повернутися героєм, бо, зрештою, це він повідомить про все, що вони зробили проти десяти тисяч янки, виставлених проти нього. Вони нас обдурили. Сказав Хінсен, використовуючи свій найбільш переконливий тон. «Вони йдуть морем, ви чули посланця? Якщо ми залишимося тут, вони заблокують нас у річці та знищать». Джеймі замовк, насторожено дивлячись на Хінсена. «У мене там є хороші друзі», – прогарчив хтось із задньої частини групи. «Тоді, якщо хочеш, повертайся туди і приєднуйся до них». Відкинувшись на двері каюти, він уважно спостерігав за ними, оцінюючи їхню реакцію. «Ми можемо бути в картазі через сім днів», – сказав Хінсен. Знову зі своїми родинами – перші солдати, які повернулися як герої. А інші? Я обіцяю вам, їх врятують. Якщо ми не підемо зараз, ніхто з нас не вибереться. Кін обов'язково зупиниться тут і підніметься річкою щоб знайти нас. Тоді наші друзі справді потраплять у паску. Назад до Картузі. Хитро сказав Джеймі, Чому не до Суздаля? Ти волієш поїхати до Суздаля чи додому? Тихо запитав Хінсен. Чоловіки подивилися один на одного, і він побачив сповнені надії посмішки на обличчях деяких із них. Ми відпливаємо протягом години, оголосив Хінсен. І, не чекаючи відповіді, він зайшов у маленьку каюту на кормі корабля і зачинив двері і, зробивши це, нарешті дозволив посмісті з'явитися на його обличчі. Простагнувши руку під своє ліжко, він витягнув пляшку картаського вина. Він відкоркував її і відпив довгий ковток Якщо кін справді йде морем, може бути лише один із двох результатів. Якщо кромвель переможе. «Я все одно буду лише в його тіні», – подумав він. «Але якщо він програє?» Піднявши пляшку, він зробив ще один довгий ковток, потім лів, подивився на стелю і посміхнувся. «Батарея, вогон салюту!» Карронада під палубою відскочила з глухим стуком, і клуби диму вирвалися з башті під його ногами. Ендрю похитав головою. Це був досить жалюгідний салют для Маркуса, але кожен унція пороху була дорогоцінною, і це було все, що він отримає. З верхівки головної щогли флагмана Маркуса пурпуровий прапор з орлом опустився у відповідь, а потім був піднятий назад. Галера пронеслася повз. Зі своїм досвідченим екіпажем вона, здавалося, буквально летіла по воді, чоловіки одночасно занурювали весла і підіймали їх. «Це виглядає добре, справді добре», – сказав Еміль. «Знаєш, Емілю, коли я вперше читав описи по Лібія про піднесення Римської імперії, війни з Карфагеном завжди найбільше захоплювали мене», – відповів Ендрю. «Хоча я завжди вболівав за Карфагенян». «Чому вони були жахливим народом?» – відповів Еміль. «О, не знаю». «Можливо». Тому, що вони були аутсайдерами, можливо, через те, що римляни врешті-решт зробили з ними у третій Пунічній війні. Як я міг коли-небудь уявити, що потраплю в такий самий тип конфлікту? Проте є одна відмінність, сказав Еміль. У нас є мерки, у них не було. А ось і наші хлопці, сказав Джон, вказуючи на першу галеру, що виходила за Мілену. Ендрю оцінюючи спостерігав. Корабель, безумовно, не мав обрізу спритності Роума, флагмана Маркуса. Він мав тенденцію трохи дрейфувати на лівий борт при кожному гребку, але Ендрю відчував ентузіазм екіпажу, коли вони емчали полз. Чоловіки вітали групу, зібрану нас уздалі. Ендрю віддав чіткий салют, а потім зняв капелюха і помахав. Здавалося, що з рейду переростією виливається справжній вибухалер. Вода пінилася від проходження кораблів. Буде пекло, коли доведеться їх усіх розяв сортувати, щойно вони вийдуть з Гавані, сказав Ендрю, хитаючи головою. Галери були розділені на одиниці по десять. Кожною командував капітан корабля ровим. У нас буде п'ять днів, щоб це зробити, відповів Булфінч. Подорож туди буде хорошим випробувальним рейсом для всіх нас. Будемо сподіватися, що. «Чорт забирай, ці речі плавають», – відповів Еміль. «Ах, ти завжди песиміст, чи не так, докторе?» – відповів Міна. «У моїй справі вчися бути таким». «Боже мій, я, швидше за все, буду лікувати 20 тисяч пар мозолів до настання ночі. Шкода, що вітер не зміщується на один бік чи інший, щоб ми могли принаймні використовувати вітрила. Коли остання з галер пропливла». За мілиною з'явився клуб диму, і, повільно виходячи, з'явився броненосець Республіка Рус, яким командував Дмитро, чий єдиний колишній досвід на воді полягав у керуванні невеликим торговим судном вгору і вниз по Дніпру. Корабель мав дивну темну загрозу, найбільшу з усіх броненосців, вагою майже шість сотень тонн. Його бойова рубка була втричі більша, ніж у Суздаля і містила дві здоровоцінних коронат. З двох труб клубу вся дим, веєсипаний іскрами. Вбудований броньовий захист навколо лопатових коліс надавав судну вигляду якоїсь дивної горбатої істоти, що ковзає по воді. Пліт, нагромаджений дровами, погойдувався за кораблем, містичи додаткові сотні лордів палива, необхідних, щоб дістатися суздаля. Над його рульовою рубкою на вітрі майорів обгоріли з нарядами прапор п'ятого Суздальського полку. Старий п'ятий, тихо сказав Ендрю, коли корабель прочапав полз. Дмитро стояв на верхівці рульової рубки і чітко віддавав честь. Цей полк зрівняється з тридцять п'ятим. Якщо хтось колись напише історію всього, що ми зробили, прошепотів Фердюсон. Здивований раптовим поворотом Фердюсона до історії, Ендрю подивився на нього і посміхнувся. За Республікою Рус почали з'являтися решта броненосців. Кораблі з гвинтовим приводом рухалися трохи повільніше, ніж колісні пароплави. Ендрю перерахував судна. І після того, як з'явилося 16-те, вода була порожня. Останнє судно в черзі підійшло близько. Його капітанство явно на рульовій рубці. Новгород зламав гребний вал, крикнув капітан. «Він все ще в острії». Чорт забирай! гаркнув Ендрю, дивлячись на Фердьюсона, який похитав головою. Сер, нам пощастило, що у нас і 17. Нам пощастить, якщо 10 з них доберуться до Суздаля. Кожен корабель має запасний вал, але їм знадобиться 3 або 4 дні, щоб його встановити. Ендрю відчував захист у його голосі. Все гаразд, Чак, ти все зробив чудово. Просто ми вже залишаємо позаду три. І я ненавиджу втрачати ще один, перш ніж ми навіть вийдемо з Гавані. Пам'ятай, він все ще може стояти тут, як оборона Гавані, втрутив саміна. Ми залишили те місто, чорт забирай, майже голим. Інший корабель з неправильно вирівняним двигуном також не буде готовий протягом кількох днів. Ендрю мить зважив шанси і нарешті кивнув на знак згоди. «Скажи йому, що вони залишаються позаду. Це залишить два судна на плаву принаймні. До того часу, як вони наздовженуть, битва, швидше за все, все одно закінчиться. «Отже, це все, панове!» – сказав Ендрю, дивлячись назад на море, де флот з понад сотні кораблів повільно рухався по хвилях. Щось іще!» Його штаб похитав головами, і він бачив у їхніх очах, що вони прагнуть почати. Змушуючи себе посміхнутися, їм подивився на Булфінча. «Адмірале Булфінч, скажіть диспетчерському катеру відчалити і віднести повідомлення назад до Новгорода. Сер, я тепер у ваших руках. Рушаймо!» «Так, сер, адмірале», – сказав Булфінч, і, вигукуючи накази, він виліз до рульової рубки. Екіпаж колишніх піхотинців Союзу поспішив до своїх завдань. Палубний екіпаж побіг вперед, щоб підняти якір, який був нічим іншим, як важким блоком граніту, прикріпленим до корабля товстою, як рука мотузкою. Навіть коли чоловіки працювали на дерев'яному шпилі, встановленому низько на носі, дві труби за гарматним будинком почали пускати дим. Суздаль... Рушив вперед. Судно пронизало тремтіння, коли двигуни набрали темпу, і білий кільватерний слід почав розходитися за кораблем, коли Булфінч розвернув його на західний курс. Ендрю відчув, як палуба повільно почала підніматися і опускатися під його ногами. Зі слабкою посмішкою він подивився на Еміля і, взявши єдиний стілець, який принесли набор для його зручності. Він сів, щоб витримати випробування». «Це просто неймовірно», – сказав Тобіас. «Це було б схоже на кіна, щоб виконати щось подібне». «Ти представив йому неможливе», – відповів Хулагар. «У наших обігах ми перетнули багато ділянок землі, які не можуть нас підтримати. Це важкі походи». Твій кін був у пасці, і йому довелося знайти інший шлях. Та мука тихо сидів у кубку – дивлячись на капітана Янкіс з невагу. Він створив щось, що застало його опонента зненацька, але потім очікував, що той піде шляхом, яким він хотів. Його погляд на мить перекинувся на вуку, який сидів у тиші. Його поведінка була надзвичайно дивною. Там, де раніше він хвалився і вихвалився, тепер він ледве говорив слово, заглиблюючись у якісь внутрішні думки – вони не обмінялися і дюжиною слів з моменту його повернення ще одна ознака того, що вука знав причину, чому його відправили назад. Принаймні в цьому він виявив якусь порядність, не принижуючи себе, намагаючись відвоювати через свого щитоноса те, що він втратив. Відвівши погляд від вуки, він знову зосередив свою увагу на Тобіасі, щоб побачити, що худоба тепер робитиме. Тобі знадобився майже рік, щоб побудувати кораблі, які ти маєш, запитав Хулагар. Як вони могли зробити щось подібне всього за тридцять днів? У мене не було нічого, коли я прийшов до Картазі, захищаючись, сказав Тобіас. Було гірше, ніж середньовіччя. Ми мусили побудувати леварний цех, млин і токарні верстати. Це зайняло час. З Роумом було так само. Тихо сказав манту. Тобіас відчував, як наростає в гнів. Як ці покидки можуть коли-небудь зрозуміти, що він зробив для них, з якими шансами він зіткнувся. Отже, вони тепер так осудять його. У них вже був ливарний цех і початки млина в місті. І ти не знищив його. Я планував, хитро сказав Тобіас. Тобто, доки люди не збунтувалися і нас не відкинули. Говорячи, він холодно подивився на Вуку з звинувачуючим поглядом. Вука нічого не сказав, його погляд був зафіксований прямо перед собою. Це в минулому, швидко сказав Хулагар. «Я хочу зрозуміти сьогодення і те, що ти бачиш як майбутнє». Тобіас відкинувся на спинку стільця, і в каюті запанувала тиша. Вони, мабуть, використовували локомотивні двигуни, Обережно почав він. Перевезли їх з Іспанії разом із рейковим залізом для броні. «Чи будуть ці кораблі міцними?» – запитав хулагар. «Можливо. Ми не дізнаємося, доки не зустрінемо їх. Але я можу гарантувати це. Було б неможливо відлити важкі гармати, як ті, що на борту наших кораблів». «У наших 5-10 фунтовках майже 5 тонн металу, у 100 фунтовках майже 10 тонн». Розеє свердлювання стволів вимагало б «Чорт забирай, важкої техніки!» «Отже, ти віриш, чому сильніші?» Тобіас впевнено кивнув. «Скільки кораблів у нього могло бути?» Посланець бачив лише один. Але він повідомив про клуби диму вздовж річки. «Я б припустив». Може, п'ять чи десять. Кін був би божевільним, щоб спробувати це з чимось меншим. Ці галери будуть для перевезення його людей не більше. Він, швидше за все, спробує піднятися узбережжям і висадити свою армію. А якщо вони це зроблять? У нього буде перевага на суші. Його війська краще. Ми знали це ще до того, як почали. Тоді який твій план? Тобіас змусив себе посміхнутися. Жахливий спогад про Меррімак, що рухається до його кинутого і беззахисного корабля, повернувся до нього холодним ознобом. Але цього разу все буде інакше. Цього разу він володітиме Меррімаком, а жалюгідні зусилля Ендрю стануть кормом для його гармат. «Я виводжу флот», – рівно сказав Тобіас. «Я також забираю галери з собою». Вони можуть маневрувати набагато швидше. Вони повинні мати можливість потопити його дерев'яні кораблі, поки я розбираюся з тим, що у нього залишилося. Я залишу п'ять тисяч чоловік, щоб утримувати місто. Але чому? Запротестував Михайло, підводячись на ноги. Ми тримаємо місто, але вони все ще закопані на фабриках. Якщо у мене буде лише п'ять тисяч... Вони можуть прорватися назад. Якщо я залишуся тут, у річці, у мене не буде місця для маневру, різко сказав Тобіас. Я хочу спіймати їх на відкритому місці і потопити, перш ніж вони зможуть висадити свою армію тут. Якщо ти підеш, крикнув Михайло, вони можуть напасти на мене тут. Ти не повинен про це турбуватися, різко відповів хулагар, і двоє чоловіків подивилися на нього. Я хочу, щоб Кін і його армія були мертві. Все інше на даний момент не має значення. Михайло підозріло подивився на Хулагара, але нічого не сказав. Майже світанок, тихо сказав Тобіас. Якщо ми відведемо чоловіків з облогових ліній в день, вони помітять. Коли настане ніч, ми залишимо лінії навколо фабрики. «Два мінометні човни будуть підтримувати цілонічний обстріл, щоб прикрити це. Наступного ранку ми перемістимо флот і почнемо підніматися узбережжям». «А я?» – похмуро сказав Михайло. «Якщо він рухається, як повідомив шпігун, ми повернемося через три дні», – холодно сказав Тобіас. «Коли ці дурні побачать тіло Ендрю, вони зрозуміють, що надії більше немає». Хулагар підвівся, нахиляючись у низькій каюті. «Я з нетерпінням чекаю, коли кораблі битимуться з кораблями Кромвелю», рівно сказав він і повернувся, вийшов за двері, а інші мерки пішли за ним. «Він все ще не знає, що в йдуть», сказав тому мовою мерків, коли вони вийшли на головну палубу корабля. «Навіщо йому це знати?» відповів Хулагар. Якби він знав, вони всі знали б, що ми окупуємо це місто і зрадимо його. Нехай він дізнається, коли це буде зроблено, а не раніше. Вушки йдуть сюди, різко сказав Вука, підійшовши, щоб стати перед двома. Та мука внутрішньо застогнав від своєї необачності і подивився на хулагара. Так, вушки, повільно відповів хулагар. А мій батько. Він їде з ними. Такий був його намір, сказав Хулагар. Тонка посмішки перетнула обличчя Вуки, і він повернувся і пішов геть. «Можливо, тобі доведеться зробити це навіть без честі», – прошепотів Хулагар. «Я не можу взяти на себе таку відповідальність», – відповів Тамука. «Пам'ятай, що Каркар -Кар сказав, що якщо він спокутує себе, він може залишитися жити». Спокутував чи ні? Чи можна вірити його діям? Він знає, що його батько буде тут, щоб судити його. Він також підозрює, що його вважають засудженим, і тому те, що він робить, буде зроблено з цією думкою. Пам'ятай, про що ми говорили. Заради нашого виживання ти повинен діяти незабаром. Та Мука подивився назад на Вуку і побачив, як він розмовляє з манту. Вони вдвох тихо засміялися. Вука поклав дружню руку на плече свого брата, і вони вдвох пішли в тіні. Він завжди ненавидів манту, прошепотів та мука, і його голос був холодним від підозри.